Възможни неща Лекция, изнесена от учителя на 21 септември 1928 година Сафия Изгрев пред младежки окултен клас 8 година от Танчето Възможни неща Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление Често се говори за изобразителното изкуство като постижение на човешката ръка. Защо художникът рисува човешките лица и кога едно лице е добре нарисувано? Когато има израз, когато предава истинският образ. Кое лице е по-красиво? Което има прави или което има криви линии? Кривите линии придават по-голяма красота на лицето. Казват за някого, че не е красив, защото чертите на лицето му са остри. Значи, човек трябва да се движи в живота си не само по прави, но и по криви линии. Фигура първа На фигура първа имаме правата Линия AB От точка С под известен нагъл излиза друга права СД. Ако правата СД не срещне никакво съпротивление на пътя си, тя ще продължава в същата посока до безконечност, но срещне ли, ще се отклони и ще образува кривата линия М. Съпротивлението намаляват силата на правата СД. Постепенно я отклоняват и казваме, че тази линия се огънала. Огъването и пречупването на правите линии е неизбежен процес. Така се създават нови форми и нови линии на движение. Какво трябва да направи човек, когато сгреши или извърши някаква пакост? Трябва да се огъне. В случая, огъването не е нищо друго, освен признаване на погрешката и казване на истината. Някой не иска да се огъва, защото не е готов да каже истината. Той мисли, че като я каже, наказанието му ще бъде по-голямо. Кажи истината и не мисли за последствията. Учител се разгневил на ученик, ударил го силно, щупил му е ръката и след това се страхува да признае вината си. Няма защо да скрива истината. Който разбира нещата, ще схване, че в случая учителят не е могъл да поступи по друг начин. Ударил го е, понеже ученикът го е предизвикал. Силите в този ученик се проявяват така, че предизвикват не само учителя, но и всички, с които влиза в общение. А погрешката на учителя се състои в това, че ударът е бил по-силен, отколкото трябва. Има хора, които никога не предизвикват близките си. Силите в тях са хармонични и който влиза в общение с тях се чувства добре разположен. Много естествено, всеки отива с разположение към сладките и вкусни плодове на дървото. Вкус или някой кисел или слипчив плод, веднага го хвърля. Значи, вътрешните сили на човека определят отношенията на другите към него. Кога учителят се ползва с уважението на своите ученици? Когато от ума му излиза светлина, която учениците могат да възприемат. Кога учителят обича учениците си, когато възприемат светлината, която той им дава, не могат ли да се ползват от неговата светлина, те остават чужди за учителя си и той за тях. Кои постъпки са по-красиви, които вървят по права линия или които вървят по крива? Красиви постъпки са унези, на които изходният път е правата линия, а пътят, който образуват при движението си е крива. Например, от точка А на фигура 2 излиза лъч в посока АБ. Като дойде в точка Б, лъчът среща известно съпротивление и се връща назад, но не в същата посока, а в посока СА. След това от точка А излиза друг лъч АД, който среща препятствие и се връща назад в посока ЕА и тъй нататък. Така се образува кривата линия БП. Значи всички постъпки, които при излизането си от даден център вървят по права линия, а при движението си в пространството образуват крива, наричаме добри, хармонични, красиви. Само красивите и прави постъпки носят печалба за човека. Може в началото на добрите постъпки човек да губи, но в края всякога печели. Ще изясна последната мисъл със специфичен пример. Представете си, че известна енергия тече по канала А, фигура 3. Като дойде до някакво препятствие, енергията спира. Не може да върви нагоре, Удря се в ограниченото пространство и търси път за излизане. Понеже каналът А е пълен с прииждаща енергия, последната влиза в канала Б, откъдето изтича навън. Същото става и с енергията, която влиза в канала С и се изтича през канала Д. Такова движение на енергията става в житното зърно, което се намира под напара на две енергии – Собствената на зародиша, която действа отвътре навън, и енергията на природата, която действа отвън навътре. Така се обяснява разпукването на житното зърно, което постепенно покълва, расте, цъфти, дава плод и озрява. Привидно житното зърно се изгубва, но след това израства и вместо едно дава десетки зърна, умножава се. Следователно, изгубите ли нещо, радвайте се, че имате възможност да спечелите друго. Не казвайте, че сте изгубили една идея. Тя не е изгубена. Енергията ѝ отишва в пространството, за да свърши някаква работа. Ако черупката на вашия морал не се пукне, за да изтече енергията му навън, вие никога няма да се домогнете до новия морал. Ако житното зърно не се пукне и не израсте, то ще остане в земята и ще изгние. От тук вадим заключението. В природата съществуват две течения. Едното идва от центъра към периферията, а другото от периферията към центъра. И в човека има две течения. От Божия дух към душата на човека и от душата на човека към Божия дух. Който използва тези течения в себе си, като условия за самовъзпитанието и за развитието си, той може да се нарече добър, благороден човек. Да се справиш разумно с тези течения, това значи да си придобил положителното знание в живота. Който не разполага с това знание, като се натъкне на двете течения, казва Голямо напрежение чувствам, идвам и да се пръсна. Можеш да се пръснеш но трябва да знаеш изкуството да се събереш. Ако не го знаеш, по-добре не се пръскай. Какъв процес е пръскането? На кое аритметично действие може да се уподоби? На делението. Ако не знаеш да делиш правилно, не можеш и да събираш. Човек събира само това, което е делил. Събирането се предшества от делението. Ако някой днес събира, това се дължи на факта, че в миналото е делил, но е забравил, Забравил е, че е минал през този процес. Казват за няколко, че днес събира плодовете на своят труд, а ние казваме – той събира плодовете на своето деление. Като събирате плодове, вие ги изяждате и казвате, че сте ги унищожили. Но не сте ги унищожили, а сте приели енергията им в себе си, защото всеки плод, физически, сърдечен или умствен, съдържа специфична енергия. Ябълката дава един род енергия, крушата друг. Същото може да се каже и за човешките мисли и чувства. Ако влезете във връзка с един музикант, ще възприемете един род енергия от него. Ако влезете във връзка с художник, ще получите друг род. От поета трети. Но това не е достатъчно за вас, като ученици. Вие трябва да знаете точно колко енергия възприемате от всеки плод, от всяка мисъл и чувство, и каква е тази енергия? Енергията на човешките мисли и чувства се предава и чрез пространството. Нищо не може да ги ограничи. При това, колкото по-разумно едно същество, толкова по-бързо се предава енергията на неговите мисли и чувства. Какво може да направи човек, ако се движи с бързината на светлината? За 8 минути ще отиде на слънцето, и за толкова ще се върне отново и вече ще знае какво има там. Но ако се движи с бързината на влака, ще стигне на слънцето за 250 години. Ако се движи с бързината на биволска кола, ще стигне за 1000 години. Значи бързината съкръщава времето и пространството. Затова казваме, че невъзможните за човека неща са възможни за Бога. С други думи казано, невъзможностите за биволската кола са възможни за влака. Невъзможните за влака неща са възможни за светлината и за човешката мисъл. Възможното за ума е възможно и за живота. И тъй не слагайте прегради между душата си и Бога. Не слагайте времето и пространството като препятствие за реализиране на вашите идеали. Това, което е невъзможно днес, след милиони години ще бъде възможно. Каже ли някой, че и след хиляди години не може да постигне своя идеал, това показва, че той е обикновен човек с ограничени възможности и условия. И тогава казвам, невъзможното за човека е възможно за ангела, Всяко нещо допустимо за човешката мисъл може да се реализира. Не слагай в ума си мисълта, че може нещо да не се реализира днес или утре, но кажи си – всичко в живота е възможно и постижимо. Думата невъзможно внася в човека обесърчаване и обесилване. На каквато и мъчнотия да се натъкнеш, казиш си – всичко е възможно. Кажеш ли, че мисълта е светлина? Хочава да имаш предвид енергията, която излиза от първата причина. Приемете ли една божествена мисъл в ума си, не казвайте, че не можете да реализирате, не се противопоставяйте на божествените мисли. Каквато и е мисъл да приемаш, том е божествена, тя може да се реализира. Мога ли да летя? С мисълта си можеш да летиш. Мога ли да стана ангел? Можеш. Като изчистиш ума и сърцето си, ти можеш да станеш и светия и ангел. За божественото всичко е възможно, но не и за човешкото. За да дойдете до положителни резултати, дръжте в ума си положителни мисли. Не казвайте, че не можете да станете музиканти, учени или поети. Кажете си, аз мога да стана музикант, мога да стана учен, мога да стана и поет. Като сложите в ума си положителната мисъл, че можете да постигнете всичко, каквото желаете, ще изпитате една малка радост. Ако днес не сте музикант, някога ще станете. Музикантът не е станал такъв изведнъж. Много години е работил в областта на музиката, докато стане добър. В приложението на доброто време и пространство не съществуват. Доброто има отношение към духовния свят, а не към физическия. Следователно, време и пространство съществуват само на физическия свят, не и в духовния. Време е вече всички хора, религиозни и светски, да дойдат до обещението, че в Бога всичко е възможно. Кога? Когато човек дава ход на божествените мисли и чувства в себе си, за да могат да се реализират. Работниците на новата епоха трябва да се отворят за божественото, за да станат неуязвими. Дайте ли някой да ги бие, да възстане против тях, той ще почувства силата на божественото и ще отстъпи назад. Не е лесно да се борите с праведни хора. Вибрациите в телата им са толкова бързи, че никой не е в състояние да им посегне. Всеки куршум, всеки снаряд отправен към тях отстъпва, без да произведе своя ефект. Някои се оплакват, че животът бил тежък. Не е тежък животът, но носи известни тежести само за унези, които не го обичат и не го разбират. За унези, които го обичат, не е тежък. Не мислете, че не можете да разберете живота, а си кажете – в Балка всичко е възможно. Можеш ли да носиш земята на гърба си? Щом тя ме носи, и аз мога да я нося. В това отношение и децата могат да носят земята. Тя е съставена от милиарди малки частици, които имат разумни центрове и който знае законите, на които се подчиняват тези частици, ще влезе във връзка с тях и ще носи земята на гърба си, сякаш няма никаква тежест. Който вярва в първата причина, може да носи земята на гърба си. Не вярва ли в нея, не може да носи даже 100 кг. Всичко велико и красиво може да се реализира. Бог потиква всички разумни същества напред, като ги обеждава да вярват в това, което лежи в неговите ръце. Щом реализирате нещо на земята, ще знаете, че живеете във време и пространство, физическите условия на земята. Докато е на земята, човек трябва да учи да възприема и от децата. Нютон извлече своя всемирен закон от ябълката – като видял от отървато, той извлече закона за земното притегляне, т.е. за гравитацията. Така са работили всички велики хора. Те били готови да се учат и от възрастните, и от децата. Запишете си думите. За разумния всичко е възможно. За глупавия нищо не е възможно. Така сами ще си определите, разумни ли сте или глупави, към възможното ли да се стремите или към невъзможното. Само светлият път на мъдростта, води към истината, в истината е скрит животът.